В одній руці у нього був спис, яким, здавалося, він уже попри відстань діставав Данилові спину, а в другий – щит. Коли між ними лишалося кілька метрів, і було добре чути сапання чужого коня, і крики вершників позаду, і хріпіння бороданям, Данило різко зупинив свого скакуна, розвернувши його проти ворога так, щоб бородань проминав його зліва, тоді спис із правої руки бороданя нахильно нахилявся над його конем ліворуч, щоб дістати Данила. На це Данило і розраховував. Ковзнувши у сідлі, ризикуючи випасти сам, а це означало б негайний кінець, він голіруч зустрів списа Ухилившись від нього, тільки схопив його при повороті обома руками. І оскільки коні обох супротивників рухали зараз у протилежних напрямках, то коли порівнявшись, затриманий Данилом спис вибив із сідла ворога. Бо Данило чекав на струс, на удар, що мав послідувати при затриманні списа. А той червонолиций ні. Бородань – Звалився коням під ноги, тільки ойкнувши. Але Данило не мав часу ні добити його, ні навіть дивитись, що з ним. Бо вже підлітав інший, і Данило вихопив шаблю, відбив нею з списа, і, а другою шаблю у другій руці ударив воїна. І той покотився з коня, закривав на неї. Два, подумка рахував Данило, ще шестеро. Ой, не вийде. Лихо його бери. А чого вони з луків не стріляють? Червонолиций Бородань був старший у цьому загоні. І начальник кварти наказав йому будь-якої ціни оросута брати у полон живим, тоді ще можна було сподіватися на милосердя Юнус Хана. Хоч і так вже за двох вбитих стражників начальникові охорони дістанеться. А якщо повернуться без нічого? Ні, ні, тільки живим. Тому з луків і не стріляли. А Данило знову скакав далі, тепер уже думаючи, як і скільки його кінь ще витримає цієї гонитви. наздоганяли його ще двоє. Відділившись від решти чотирьох, Ще скакали вже поряд, трохи позаду. І знов Данило різко завернув коня і, вихопивши обидві шаблі, одразу водночас відбив два направлені проти нього списи. Проскакав далі, просто у гущину тих чотирьох, що вже трохи стримали коней, і обходили його півколом. Напав на першого, що був найближче. Відбив однією шаблею списа, а другою рубнув противника. Потім, майже назираючись, відсік іншого напасника. Шаблі миготіли у його руках, як блискавки. Один відстав поранений, та зараз напасники намагались оточити Данила. І він знову пустив коня навтьоки, А кінь вже хрипів з й напруги. І Данило відчував, річені миті лишаються – Доки хтось не дістане його списом, Десь він схибить, Їх таки забагато на одного. «Ай-я-ха!» Пролонав рактом гортанний клич І заполонив степову тишу Під брязкотом зброї, Тупотом і ржанням коней Серед спеки І стопів пилюки, Яку збивали копита. «Ай-яй-ях!» Вершник Мчав збоку просто на них, не тримаючи поводів. І лише озирнувся один із імрських воїнів на крик і одразу ж упав поцілений стрілою у горло. В наступну мить ще один, що саме намірився дістати Данила виставленим уперед списом на повному скаку, злетів з коня. І вже двоє із напасників повернули від Данила і кинулись на конях до підіспілих, до нанила допомоги, витягаючи луки із стрілами, але іще один впав, доки інший витягнув лука і випускав стрілу, І якої новоприбули ковзнув із крупа коня, ніби трафлений, і в наступну мить був уже поряд і всадив лучникові груди кинджал, кинувши його з відстані кількох кроків, Хвиля тепла і радості, могутні піднесення, поняло Данила. Сила його немов ураз збільшилась у Він раптом відчув, що усе, що вони знову виграли, вони перемогли. Вже перемога за ними. Бо це ж Айдар, ще юний кипчак.